היפופוטאם! שישים שניות על למה משה צ'יקה עקום מלחמות רבות ידע נפוליאון, אך ישנם קרבות שלא התפרסמו מעולם אחד הקרבות העלומים הללו הינו הקרב על הפיזה ההתקפה על הפיזה נערכה על ידי שתי פלוגות ברשות המצביא הגדול משה צ'יקה ועוד פלוגה אחת שבאה בלי רשותו הפלוגות חדרו באישון לילה לאזור והקיפו את המגדל למרבה הפלא, לא היה אף אחד בבית והדלתה הייתה פתוחה החיילים ענו לקומה השנייה, אך גם שם לא היה אף אחד משה צ'יקפוקה המצביא הגדול אמר אז את המשפט המאוד לא מפורסם שלו אי אפשר לכבוש כשאין ממי כאות מחאה ריססו החיילים את המשפט נפוליאון היה כאן על קירות המגדל וסתמו את הכנים של הנאמנים בחצר אגב מספרים שצ'יקפוקה כל כך כעס עד שבעט במגדל ומאז הוא עקום אלה היו 60 שניות על למה משה צ'יקפוקה עקום. היפופוטם! אה... אני רוצה לומר לכם שאם אתם רוצים לשמוע עוד קטעים אז אתם יכולים בהיפופוטם.co.il